Jó napot kívánok! Az érdekelne engem mindenek előtt, hogy hogyan történt meg önnel az, hogy ha jól látom, akkor már középiskolában elektrotechnikát végzett, és, és hogyan történik meg az egy fiatal lányjal, hogy elköteleződik ennyire mondjuk az elektrotechnika, de inkább azt mondanám, hogy a tudomány mellett. Igen, ez nem egy egyszerű ügy, és nem az én döntésem volt. Hogy a szüleim és a tanárok döntöttek úgy, hogy a tárgyok felé hajlok, és én felvidékről származom. Beszterce bányán jártam középiskolába, és a szüleim döntése volt az, hogy én elektrotechnikai középiskolát végeztem, ahol akkoriban, mikor én végeztem, csak ott volt informatika. Így kerültem igazából egy fiús iskolába. Informatika miatt jól értem akkor? Azért, mert hogy az sem egy evidens döntés egyrészt ebben az időben, másrészt pedig, hogy egy lány számára. Igen, uh, ugye, ahogy mondtam, nem az én döntésem volt, ez a diákjainak, uh -huh. szóra mondani, hogy azért hallgassanak a tanárokra, a szülőkre, vagy a környezetre, mert egy 14 éves kamasz nem mindig látja magában, vagy tudja akkoriban eldönteni, hogy mi is szeretne lenni, vagy van-e benne olyan potenciál, ugye van, aki ezt már nagyon... Uh, Szépen látja mondjuk 10-11 éves korában, hogy mi szeretne lenni autókkal foglalkozni. Ez az én esetemben nem így volt, de a szüleim ezt látták. Uh -huh. hogy nagyon jó volt a matematika versenyekből, nagyon sok versenyt megnyertem, olimpiádákat Szlovákiában, és akkor így arra gondoltak, hogy nekem a reális tantárgyak felé kéne hajlanom, és így kerültem igazából oda, ahol kezdtem. De hogy lett volna lehetősége azért máshogy dönteni, mert aztán pedig a Szlovák Műszaki Egyetemen tanult tovább, és akkor is elektrotechnikai karon. Tehát lett volna azért lehetőség máshogy dönteni? Vagy akkorra már megérezte? Mit érzet meg egyébként, hogy mi az, ami, ami önből ezen a pályán benne van? Igen, a négy év a középiskolán az adott egy erős alapot, és igazából ez meghatározta a későbbi pályámat. Mehettem volna másra is, voltak osztálytársaim, akikből közgazdászok leszünk. Én akkoriban már úgy éreztem, hogy olyan szinten elsajátítottam ezt a szakmát, hogy villanyszerelés tanultunk, oklevelem is van belőle, ha akarnák, ilyet is tudnák csinálni, tanultunk informatikát programozni, és ez megalapozta azt, hogy én a Szlovák Műszaki Egyetemen az elektrotechnikai kart választottam, ahol anyagmérnök atomfizika szakon folytattam tanulmányait. Hmm. A nők a tudományban egyesület elnöke létezik, nem, nagyon egyszerűen, mint, mint nőnővel beszélgessünk erről, létezik egyébként női gondolkodás, vagy férfi gondolkodás? Nem, ezt így, vannak stereotípiák, ugye mi a női szakma, női foglalkozás, férfi foglalkozás, de én, mint kutató, ha az én szemszögömből nézem, van jó kutató és uh -huh. van rossz kutató. Ez nem től független. Szerintem ez máshol is így van, de az emberekben megvannak a stereotípiák és igazából behatárolják a lányos és a fiús szakmákat és a egyesületnek, ugye pont ez a célja, hogy rombolja a sztereotípját. <gül> De még egy sztereotípjánál maradjunk meg, és száfoljunk meg azt is, ennek van két gyermeke. Tehát biztos, hogy volt az életében olyan időszak, amikor kevesebbet tudott foglalkozni mondjuk a kutatási témáival. Ö, okozott ez bármilyen megtorpanást? Az én esetemben azt szerencsésnek mondhatom magam, a férjem is kutató, uh -huh. sonló szakterületen dolgozunk, és nekem ilyen szempontból ő adta a támaszt, még otthon voltam gyedengyesen, és bedolgoztam a témáiban, segítettem neki cikkeket írni, pályázatokat. Úgyhogy én otthon, mikor a gyereke a két-három órát azzal töltöttem, hogy visszatértem a kutatói életbe, és nekem ez nagy erőt adott, nem estem depresszióba, nem estem ki a témákból, tudtam folytatni, a kutatási területemet, és a gyes visszatérés után a munkahelyemre nekem ez egy nagy segítség volt. és én igazából abba, abba se hagytam azt, amit elkezdtem még a gyermekek születése előtt. Azon kívül, hogy Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetnek a kutatója, azon kívül, van inkább azon belül Energiatudományi Kutatóintézet és vékony Réteg Fizika Laboratórium. Mi az, ami az anyagban önt nagyon érdekli? A vékony réteg fizika laboratórium ez egy nagyobb csoport, 40 fő dolgozik alatt, amit három fő kutatási területtel foglalkozunk. Vékony rétegek el lehet képzelni laikus embereknek például a mobiltelefonoknak a, a bevonatát, uh -huh. vagy mindenféle kemény bevonatokat, autóknál fék bevonatokat, minden, ami bevonat vagy vékony réteg, ezzel foglalkozunk. A Kerámiafejlesztésünk az egy másik nagyon fontos terület az osztálynak, amivel én is foglalkozom. Itt biokerámiákat fejlesztünk, például tojáshéból csinálunk csompótló anyagot, ami sokkal gyorsabban mint mondjuk egy ilyen szintetikus vegyi úton előállított anyag vagy műszaki kerámiákat fejlesztünk. Itt úgy lehet elképzelni, hogy a grippennek a kipufogóját is mi fejlesztettük ki a laborba. És van a harmadik terület, amiben pedig egyediek vagyunk Magyarországon, ez a transzmissziós elektronmikroszkópia, ez egy vizsgálati módszer. Itt atomi szinten vizsgáljuk az újonnan kifejlesztett anyagokat. Így ez a három, amivel az osztályon foglalkozik. De ezt két-három más-más viselkedése az anyagnak. Egyszer most, most így mondom, hogy mondjuk rideg valóságként hogyan viselkedik. Amikor, amit viszont a transmissziós, tehát egy átviteli anyagokkal kapcsolatban mond, az meg az, hogy mondjuk például információ hogyan tud áramolni az anyagon keresztül, ha már esetleg egyébként az informatika megmaradt a kedvencei között. Mi az, ami nagyon érdekli jönt az anyagban, hogy hogyan viselkedik mondjuk így halott tömegként, vagy anyagként, hogy hogyan tud segíteni nekünk például az információ átvitelben? Engem inkább az anyagnak a szerkezete és azon keresztül a viselkedése, egy ilyen komplex rendszer, hogy tudjuk befolyásolni a szerkezettel az anyagnak a végső tulajdonságát. Például uh -huh. hogy tudunk csinálni egy kerámia anyagból egy emberbe beültethető anyagot. Vagy hogy tudunk mondjuk egy üvegből egy olyan tulajdonságokkal rendelkező új típusú szerkezetet előállítani, amiből mondjuk lepereg a víz, nem ragad rá a szennyeződés, öntisztuló. Mondjuk nagyon sok tulajdonságát lehet befolyásolni az anyagnak a, a szerkezetén keresztül. Nekem ez a kihívás egy-egy kutatási témában. De akkor ehhez egy olyan szellemi szabadság kell, a laikus Ként mondom, la, laikusként mondom én ezt, amiben időről időre el kell vetni minden olyan előre megtanult tulajdonságát már egy adott anyagnak, amiről azt gondoltuk, hogy ágyjelő B-vel te erre, vagy használható szívem, te meg arra. Tehát, hogy érti, mint mondok, hogy, hogy időről időre bizony feltételezni kell, hogy ő teljesen másra is használható. Igen, pontosan itt kicsit messzebbről kell rálátni az anyagra, és Különféle anyag tulajdonság, ugye kell lenni egy kristallográf, egy anyagismeretnek, alapoknak, amit az egyetemen az ember megkap, de később konferenciákon, más kutatócsoportokkal együttműködve az ember olyan ismereteket szerez, amit ő is alkalmazni tud a saját kutatásán. És például egy többi anyag, ami egy több centiméter, méter nagyságú anyag másképp viselkedik, mint mondjuk egy nanokompozit, ami egy nanokristályokból áll össze. A végtulajdonsága teljesen más lehet, miközben a, az atomok, amiből összetevődik, ugyanazok. De ez egyébként én nem lesz. tölti el újra és újra csodálattal? Mert engem ez az elmúlt évtizedekben, én matematika kémia szakos tanárként tanárnak is tanultam. Tehát, hogy a, akkor, amikor a fizikailag összegződik atomokból mondjuk egy anyag, vagyis molekulák mindegy, anyag, és ugye aztán a végkimenetele egészen más tud lenni, mint amilyen mondjuk akár atomi szinten ezt kódolva lehetne. Ez nekem, ez nekem a mai napig csoda. Igen, én ezért szeretem a kutatást, úgy is hívom a kutatást, hogy ez a csodák világa, mert az ember sokszor elsőként tapasztal valami újat, vagy elsőként talál fel egy új anyagot, amit később a alkalmazásban lát bármely területen. Úgyhogy igen, ez, ez mindig is egy kihívás a kutatónak, hogy új, új dolgokat fedezzen fel. Miért ambicionálja, hogy ilyen sok dia legyen? Ez otthonról érkezik, hogy kislányom mennyi, fője, fője, fője, fője, mutassá még többen, vagy van valami másoka? Maximalista vagyok, egy mondatban összefoglalva. Ez jó A szüleim mindig azt ültették belém, hogy a tudás az kincset ér. És én megpróbáltam mindig tovább-tovább tanulni, magamnak bizonyítani, sajnos a környezetnek is bizonyítani, erről most már leszoktam, és inkább magamat helyezem előnybe de van bennem egy ilyen, hogyha meg tudom csinálni, akkor igen, és maximálisan tegyem oda magam, és ha valamit elvállalok, azt teljesítsem, ha lehet száz százalékig. Nekem ilyen hajtó, belső hajtóerőm van, ami visz előre, vagy új célokat tudok magamnak kitűzni. Igen, de az egy különleges emberi adottság, hogyha valaki a közösségért kíván tenni, mert miközben maximalista abban, hogy a saját tudományterületén jól teljesít, ugye nem véletlenül vezeti ezt a kutatócsoportot, amiről már tegnap is szó esett, hanem, hanem azt gondolja, hogy még ezen túl, és akkor még a gyerekeken, meg a családi elfoglaltságokon túl fontos a közösségnek is valamit tenni. Lehalkítom én. Ezen. Igen? I igen, Ez, ezek mind... Uh... Hát ilyen hobby foglalkozások, vagy a közös munka a közösségért, mert ugye ez nem jár fizetéssel, hozzá kell tenni, de az emberben benne van, hogy valamit szeretne maga után hagyni. Nálam nagyon fontos az utánpótlás. Például a Magyar Anyagtudományi Egyesületben is az egy szervezet, amelyben többnyire anyagtudósok vannak, vagy azok a tagjai, különféle konferenciákat szervezünk, eseményeink vannak, és itt megpróbáljuk összetartani azt a közösséget, aki hasonló gondolkodással, hasonló kutató témával foglalkozik. Itt is van, fiataloknak utánpótlás, programokat szervezünk, de ugyanez vonatkozik a mikroszkópos társaságra. Én eredetileg transzmissziós elektromikroskópiával foglalkoztam, az egy nagyon bonyolult mikroszkópia. Gyorsított elektronsugarakkal működik, és átvilágítjuk az atomokig, látjuk az anyagot. Csak a hallgatóknak így megjegyzésként, hogy legyen elképzelés, hogy mivel is foglalkozom és a nők a tudományban egyesült, az pedig a szívem csücske, mivel olyan közösségben nőttem fel, olyan iskolákba jártam, ahol a lányok uh, uh, százaléka nem érte el az ötöt sem, de inkább kettő-három volt, egyetemen is 1200 fiú köz csak kilenc lány volt, és ezt valahogy magaménak érzem, kicsit növelni a nők arányát a műszaki területeken, mert itt nagyon erős a sztereotípia és kicsit megmutatni, hogy a lányok is uh, tudnak jól teljesíteni, kicsit másképp gondolkodnak, másképp látják, és sok pozitívumot tudnak behozni, például a kutatásban is. És mennyire arcos? Most már nagyon. Az elején még kicsit önbizalom hiánya, kicsit uh, visszahúzódva, de ugye most már azért 15 év tapasztalat van mögöttem. És most, amit szeretnék, azért nem mondom, hogy hullákon keresztül megyek, de próbálok nagyon előre mutatóan és a cél felé haladni. Tehát a nők a tudományban egyesület elnökeként, ugye, hogy de nagyon fiatalon választották meg elnöknek, vagy ott a nők a tudományban eleve sokkal fiatalabbak? Nem, 40 évesen, ha nem titkolom korom, 40 éves vagyok. Igen, ez, ez fiatalnak számít ilyen pozícióban, mert azért egy 10-15 évvel idősebbek szoknak elnökök lenni pozíciókban. 10 éve vagyok aktív tagja ennek az Egyesületnek, ez 10 hölgyből állt össze még 10 évvel ezelőtt, sokat tízes benne, és akkor döntöttük el, hogy megalapítjuk ezt az Egyesületet, ez egy teljesen non-profit, kormánytól, pártoktól, mindentől független, saját magunk tartjuk el magunkat pályázati pénzekből, több H-20 pályázatunk is van, többnyire erre a gender és a női területre irányuló pályázatok, szponzoraink vannak, és sok eset... Tehát valójában ezért magunkat... már bocsánat, lehet, hogy tapintatlan lesz, amit mondok, tehát hogy mindenütt örülhetnek annak, hogy jaj, de jó, hát itt van a Balázsi Katalin, akkor megint beszélhetünk arról, hogy mi foglalkozunk azzal, hogy mi a nők helyzete a tudományban, egy kicsit, tehát hogy ez sok fórumon a női egyenlőség érdekében a felszállalás lehetősége, ezek az ösvények ki vannak taposva, vagy ön úgy érzi, hogy hát erről szó nincsen, itt meg kell küzdeni keményen? Meg kell küzdeni, egyre jobb. Az eleje nagyon nehéz volt, urán néztek ránk, mikor előjöttünk programokkal, vagy esetleg tervekkel, mit szeretnénk a jövőbe elérni. már a helyzet sokkal jobb. Ugye? Ha megnézzük például a műszaki egyetemeken a nők arányát, ugye a programunk, programunknak köszönhetően is, főleg a Lányok Napja programnak, itt 7%-ról 14-re nőtt meg a hölgyek aránya, akik beiratkoznak mondjuk műszaki egyetemen a mérnöki szakra. Ami nem egy nagy szám, de látni a növekedést látni, hogy cégek... Ebbe az informatikát az belekalkulálja, az belekalkulálja, vagy azok külön van? Igen, igen, belekalkulálom természetesen az informatikát is. Mert a számomra mindig is hihetetlen volt, és hát rengeteg ilyen egyébként műszaki pálya van, én is egyetemen végeztem, azért merre mondani, és velem együtt is nagyon sokan tanultak, még a kómérnöki karon is hölgyek, de hát ennek biztos másoka van, de rengeteg olyan műszaki pálya van, és az informatika vastagon, ahol aztán semmi szükség a fizikai erőre, más előnyt pedig így ezeken a területeken nem is nagyon tudok elképzelni. Tehát minden, ami szellemi munka, szerintem nem különbözik a férfi és a női gondolkodásmód, vagy legalábbis a természettudományos az valószínűleg nem. Ilyen, csak valahogy a lányoknak az önbizalom is hiányzik, nincsenek példaképek, vagy kevés a példakép, aki példát tudna mutatni, hogy lehet itt is erőrel lépni, karriert építeni. Ugye a lányok életében bejön a család alapítás, a gyerekek, doktori után elég sok hölgy lemorzsolódik, vagy mert nem jut el a vezető pozícióig, csak marad csúnyán mondva bérmunkásnak, aki bedolgozik pályázatokba. A lányoknál is van hiba, mert azt mondják, hogy ez kényelmesebb, vagy, vagy nem is hiszi el, hogy ő mondjuk tudna vezetni egy projektet. Ugye a pályázat beadásnál is a lányok azért hátrányból indulnak, mert ha három-négy évre kiesik egy hölgy gyerekvállalásnál, a tudományos paraméterei lecsökkennek, nincs ott, mint mondjuk egy fiúé, aki három-négy év alatt azért sok publikációt tudott írni, benne volt a tudományban. Ezt kicsit rá kell erősíteni, segíteni kell, és ezt az arányt növelni lehet. Úgyhogy mi ezt próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni. Ha az szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött vagy mellett áll egy nő, akinek köszönheti a siker egy részét, akkor ön mellett tudom, hogy áll egy férfi, aki így a két sikeres gyermekének férfi. az apja is, hogy tényleg ő átvállal akkor olyan feladatokat, amelyekre önnek nem futja időben annyi a társadalmi a kötelezettsége? Tehát osztozunk a feladaton, ugye nálunk a család az úgy néz ki, hogy a férjem is egy kutató, ilyen vezetőbeosztásban dolgozott, most is több pozíciója van Brüsszelben is, úgyhogy nálunk így két kakas van egy szemétdombon, de beosszuk a feladatokat, a gyerekvállalást, igen, ha az ember mellé nem áll oda a család, a szüleim is sokat segítenek, vigyáznak a gyerekekre, egy külföldre utazunk, vagy jönnek velünk a gyerekek, ugye mindig meg lehet oldani, kicsit rá kell készülni, de kell a segítség, mert egyedül ez nem megy. Ez igaz. Visszatérnék talán 2005 környékére, amikor a PhD-t nanoszerkezetű anyagok transmissziós elektromikroszkopos vizsgálatai témakörből írta, és az érdekelne engem, hogy akkor, amikor az ember ilyen sokat behatóan évtizedeken tizedeken keresztül a fizikai anyagot kutatja, a fizikai anyaggal dolgozik, és annak tényleg nagyon sokféle rétegére lát rá, akkor egy idő után mikor jut el arra a szintre, amit mondjuk egy Einstein egy ilyen tömegenergia megfogalmaz, és ami a mai napig nekem feldolgozandó információ, hogy a tömeg és az energia egy bizonyos szinten majdnem most már nem hogy csereszavatosan szavatosan értelmezhető. Ó, igen, köszönöm a bevezetést. Nagyon érdekes, amivel mi foglalkozunk. Ugye az transmissziós elektronmikroszkópia ez így nagyon bonyolultan hangzik, de igazából itt gyorsított elektronok hatására átvilágítjuk az anyagot. Ez hasonlóan működik, mint egy sima optikai mikroszkóp, ahol fénnyel dolgozunk, csak itt mivel az elektronok gyorsítva vannak, itt mélyebbre tudunk hatolni az anyagra, és ha a vizsgált minta, ugye ez speciális preparálást igényel, mint előkészítés, nagyon vékony, ilyen 100 nanométer a maximális vastagság, amit még így elektronokkal át tudunk világítani, akkor mi látjuk az atomokat. Uh -huh. Uh, így szerkezeteket tudunk vizsgálni, hibákat új anyagoknak, meg tudjuk mondani uh, a kialakulását. Nagyon sok mindenre használatos, és ez egy csodák világa, én mindig úgy hívom, és a diákeimnek szokom is mondani, hogy mi látjuk az atomokat. Előadásaimon is több-több szoktam vetíteni, ilyen képeket is megmutatom, hogy ez nem egy guminyom, amit ott látnak uh, fekete, Zíkokat, hanem ott tényleg az atomokat látjuk. Nem tudom a mi világunkat Einsteinhez hasonlítani, ugye mi anyagtudósok vagyunk, nem fizikusok. Tanultam régen statisztikai fizikát, amit annyira bevalom nem kedveltem, bonyolult az egész. Mi egy kicsit más megközelítésből nézzük itt az energiákat, de igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes és sok tanulnivaló és sok tapasztalatot kell szerezni ahhoz, hogy az ember így más szemszögből lássa az anyagokat. De hogyha atomi szintig vizsgálódva jutnak el a transmissziós elektromikroszkopus vizsgálat során, akkor azért a nanoszerkezetben, tehát az atomon túlja a szubatomi világot és látják, és ott már olyan nagyon tetten érhető, hogy most akkor hol van az anyag vége? Létezik, hogy, hogy van az anyagnak vége? Létezik az, hogy az atomon túli részecskék, azok, azok meg, meg még ugye az őket alkotó részecskék, amikor az egyik spin erre fordul, a másik meg arra. Tehát, hogy nem is feltétlenül fizikai szinten érdekelne ez engem, hanem hogy az ember óhatatlanul e eljut akkor oda ahhoz a kérdéshez, ami már-már már majdnem inkább filozófia, hogy most akkor anyag, vagy energia, vagy mindkettő? Hát én azt mondanám, hogy mindkettő, ez a mikroszkópiai módszer ez atomi szinten látja az anyagot, mi már leér, nem tudunk menni, tehát különféle más mérési technikákat kell alkalmazni, de itt például, ahogy ön is említette, hogy nanokompozitokat vizsgálunk. Ugye ezek nanoméretű szemcsék, amik valamiféle mátrixban, vagy mátrix nélkül csak a szemcsék helyezkednek el, és ezek alkotják igazából az anyagot, vagy az újszerű anyagot. Itt, itt meg tudjuk különböztetni például a titánatomot, a szénatomtól, hogy sorakoznak, ugye azt szerint, hogy hogy sorakoznak, meg tudjuk mondani a kristallográfiai orientációt, és ezek befolyásolják az anyag tulajdonságait, hogy most ez mágneses lesz, ez kemény anyag lesz, ez alkalmas, de lejjárt nem tudunk menni uh -huh. a mikroszkópiával. De hogyha már mondja, hogy kristályszerkezet és vagy sajátos Mátrixban elrendeződő mintázatok, akkor, javítson ki a tévedek, az emlékei nyomán ezek végtelenül esztétikus képek és színek tudnak lenni. Tudnak lenni, igen, ez, ez gyönyörű. Igen. Az ember azt hinné, hogyha megnéz egy titán-karbit kompozitot, ami titán és szénatomokból tevődik össze, ez egy pontok és vonalkák, de igazából nem. És a mikroszkópiával, amikor az ember bedől egy kristallográfiai síkba, vagy úgy állítja be a mintát pólusban, az szinte olyan, mint egy nap. Úgy Elképzelni, mintha a középen a nap és a sugarak, és az atomok így besorakoznak, és nagyon szép alakzatokat, dendriteket, kristalitokat lehet látni. Szoktunk is a mikroszkópos konferencián, van a Magyar Mikroszkópos Társaságnak egy minden évben megszervezett konferenciája, és ott versenypályázatot szoktunk kihirdetni fotókra. Uh -huh. Különféle mikroszkópos technikákkal az emberek, többnyire diákok, akik ezzel dolgoznak, vagy a szakemberek, felsorakoztatják a képeket, és egy zsűri dönt róla. És gyönyörű nanogombaktól kezdve, amit az ember el tud képzelni csigákig, ugye a biológusok is nagyon szép más jellegű mintákat vizsgálnak, és ez egy művészet, nem csak tudomány. Ön az idén kapta meg az Amerikai Kerámia Társasága a Kerámia kutatásáért és a Fiatalok mentorálásért mm. díjat. Amikor elkezdett tanítani, akkor mi volt a célja a tanítással, és mi módosult közben? Lehetséges, hogy nem csak az információk és a tudás átadása az, ami motiválja önt? Igen, én tanítottam egyetemistákat is, de most inkább a jövő generációjára, a kutató generációjára, a következő PhD-s diákokra összpontosítom erőmet. Ugye több külföldi diákom is van, például Pakisztánból, Marokkóból, Algériából. Nem csak magyarországi diákokat oktatok, magyar-angol nyelven. Itt igazából a következő generációnak a kinevelése, vagy a tudás átadás a fő, mert az ember szeretne maga után hagyni valamit a földön, ugye inkább ilyen iskola teremtő jelleggel próbáljuk felkészíteni és átadni azt a tudást, amit mi tudunk, és ők ezt tovább viszik, fejlesztik, és bízunk benne, hogy egyszer majd ők is kioktatják a következő generációt, vagy felkészítik a következő generációt, és ez egy öröm, mikor épp hétfőn lesz, jövő hétfőn Szegeden véd az egyik PhD-s diákom, aki egy fiatal hölgy most épp gyesen van otthon, és ez mellett meg tudta csinálni a phd t és most lesz neki a nyilvános védése, és ez nekem, mint mentornak, vagy mint témavezetőjének egy nagy öröm, és egy elégedettség, hogy az ember valamit hagy maga után. Ahogyan beszéltek tegnap a kollégámmal például a Nők a Tudományban Egyesület elnökeként való tevékenységéről, de azért most megint emberibb módon hadd kérdezem már meg, mondja, hogy itt van ez a PhD-s mentorátja, aki kisgyermekkel otthon fejezi be a, a PhD-t. Az merül fel bennem, hogy a 80-os, 90-es években már nem volt akkora akadálya annak, hogy egy nő tudományos karriert csináljon, de ugyanakkor az, hogy ezt praktikusan hogyan lehet megoldani, hogy hogyan fogadják el a pár, hogyan fogadja el a párunk, hogyan fogadják el a család, hogyan tud besegíteni nekünk, hogyan tud támogatni, ezért ezekben az évtizedekben, vívódott ki, vagy vívtuk ki most, hogyha ezt lehet így mondanom, hiszen körülbelül egykorúak vagyunk. Tehát, Ez hogy ezért ma már más Be kell segíteni a családnak is. Ugye a kutató életében nagyon fontos a kísérleti rész. Ezt nagyon nehéz megcsinálni úgy, ha mondjuk az ember otthon, vagy gyeden, vagy gyesen egy kisgyerek mellett. De hogyha jól megtervezi, megcsinálja a kísérleteket, ezt is meg lehet részmunkaidőben is lehet dolgozni, kicsit több energia, de kell, hogy a család azért az ember mellé álljon. Meg kell csinálni a kísérleteket, és például a publikáció készítése, vagy a doktori munkának az írása, az már megy otthon is kisgyerek mellett, és a hölgyek nem esnek ki, a szakmából, hanem ha jó időzítenek, akkor be tudják úgy tervezni, hogy kvázi otthon vannak a gyerekkel, de folytatják azt a szakirodalmi feldolgozást, vagy az eredmények feldolgozását, aminek köszönhetően igazából folyamatosan benne vannak ebben a kutatói életben. És ez egy elfogadott dolog a mai világban. Meglepetésre egy olyan dologgal szeretnénk foglalkozni, ami, ami nem tudom, lehet, hogy megszáfol, de hogy nem teljesen ebbe a nanotechnológiai vonalba tartozik. Ez pedig ez a csontpótló technológia, amiről nem tudom, hogy a hallgatók mennyit tudnak, én megmondom őszintén, hogy én meglepve hallottam először. Úgyhogy szeretném, hogyha elmesélné nekünk, hogy ez honnan jött, hogy jött, hogy egyáltalán miről szól ez. Meg fogom csáfolni, mert nanotechnológiáról lesz a végén szó. Uh -huh. Arról van szó, hogy kitaláltuk 2007-ben, hogy tojáshéjból csontpótló anyagokat fejlesztünk. Ugye a anyag az egy nagyon hasznos a gyógyászatban, az orvosok használják különféle implantátumokra, és a tojáshéj azért jó, mert nagyon sok kalciumot tartalmaz. Ugye a csontnak az egyik fő eleme a kalcium. Innen indult ki az ötlet, ez egy nagyon olcsó technológia, megvan hozzá a berendezésünk, egy őrlőmarmot kell használni, és piaci mennyiségben tudjuk előállítani. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen tojási lisztet készítenek először? Igen, megőröljük a tojáshéjat, kiégetjük. Ez egy nagyon fontos folyamat. Mert ugye régen is a nagymamáink mindig mondták, hogy össze kell törni, meg kell főzni a tojáshéját, összetörni, és megesztük, és nagyon jó csontpodló. Hát ez így nem működik, mert magában a tojáshéjban, még kiégetés előtt, mi 900 fokon higetjük ki, nagyon sok a szerves anyag, ami több kárt okoz a szervezetben, mint hasznos. Aha. És ezt eltávolítjuk, foszforsalval megőröljük, és itt jön be a nanotechnológia mert uh, olyan örlőmalmokkal dolgozunk, ezt úgy hívják, hogy atritoros őrlőmalom, uh, nagysebességű malmok, amik nem visznek be szennyezést, és nanométeres uh, szemcse méretre tudjuk levinni az anyagot. Uh -huh, uh -huh. Itt uh, Rögtön egy olyan fázist kapunk 3-4 óra őrlés után, amit úgy hívnak, hogy hidroxiapatit. Ez a csontunk 70%-a hidroxiapatitból van, a többi az kollagén kötőanyag. úgyhogy mi eleve kapjuk ezt a emberi csontnak a szerkezetét, a, a fázisát, kalciumfoszfát fázisát, és uh, ugye ez azért fontos ez a hidroxiapatis, hogy legyünk kicsit tudományosabbak is, hogy itt a kalcium és a foszfor aránya az 1,67. Nagyon aha. sok típusú kalciumfoszfát van. És ez például koreai orvosok, akikkel együttműködtünk, már emberi uh, kísérletekben is végigvitték az anyagot egy ilyen tumoros úrnak ültették be, akinek szájsebészeti problémája volt, és az anyag tökéletesen működik. Azóta már svájciakkal is dolgozunk együtt, akiknek a titán, kobaltkróm, acél implantátum felületére viszünk fel egy nagyon vékony hidroxiapatit réteget, azért, hogy elősegítsük a csontosodást a beültetés után három 4 nappal befogadja a test ezt az implantátumot, nem löki ki, és így a páciens is gyorsabban felépül, és ugye az államnak is olcsóbb, mert nem kell mondjuk kétszer-háromszor műteni a páciens. Tehát tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy gyógyszer formájában az ember megeszi, és nem. akkor ez valahogy eljut a csonthoz, hanem ezt, ezt a megfelelő helyre kell juttatni, tehát ebből implantátumok készülnek végül is? Igen, különféle formában lehet ezt előállítani, akár por formában amit az orvosok egy vérplazma összekeverésével be tudnak tömni, mondjuk ha az embernek a, az állkapcsán van egy hiba, amit csontpótlásra kell használni, akkor így is be tudják tömni, ki tudjuk 3D nyomtatóval nyomtatni, és csontrészeket tudunk nyomtatni, uh -huh. ami ugye összenő a saját csonttal, vagy akár, úgy hívják, hogy elektromos fonás, magyarul nincs nagyon szép szó, rá angolul ezt elektrospinningnek hívják, egy ilyen porlasztási technológia, amiben nagyon gyorsan és tisztán rá tudjuk vinni a meglévő implantátum felé, felületére ezt a réteget. Uh -huh. És összenő a testen. Ez teljesen összenő? Tehát ez gyakorlatilag a csont válik? Igen, igen. Ez te, igazából ez, ez ugyanolyan, mint az emberi csont, és ez beépül a szervezetbe. Uh -huh, uh -huh. E, azt mondhatjuk, hogy ez a jövő, tehát a, a különböző e, fém implantátumok, meg most már ugye tudjuk, hogy kerámia implantátumokat is, e, tehát protéziseket e, ültetnek be, illetve pótolnak kopott e, részeket ezekkel, e, hogy ahhoz képest ez nekem akkor úgy tűnik és úgy hangzik, hogy ez sokkal természetesebb részévé válik a szervezetnek, a testnek. Tehát mondhatjuk, hogy ez, ez lesz tulajdonképpen a jövő? Tehát erre felé érdemes menni? Mi bízunk benne, hogy ez lesz a jövő, mert ugye sokkal emberbarátibb technológia. Nem kell nagy pasakat berakni az ember testébe, mondjuk a 3D nyomtatott változat. Ugye ott még vannak problémák, hogy a szilárdsága, az szerint csípőprotézis vagy térprotézis, meg kell felelni különféle mechanikai tulajdonságoknak, surlódásnak, de egy részben mondjuk ilyen kisebb csontpótlásokra már ez egy alkalmas technológia. Uh -huh. igen. Szerintem erre meg érdezt. Retetesen érdekes. É, é, tulajdonképpen é, é, ez, ez mondta, hogy mégiscsak kapcsolódik a nanotechnológiához, de mint ötlet, ez tulajdonképpen hogy, hogy merült föl, hogy csontélyból, tojáshéjból... Ez nem az én ötletem volt, a férjemmel együtt dolgozunk egy laborban. Uh -huh. És ez az ő ötlete volt, ugye, hogy az elején is említettem, én transmissziós elektromikroszkópiával szerkezett vizsgálattal foglalkozom. Én állapítottam meg, hogy a szemcső méret megfelelő, van-e benne szennyezés, minden más. Maga az ötlet, hogy tojáshéból csináljunk csontpótlót, ez a férjemé volt, és sok nemzetközi konferenciára járunk, és szakemberek vagyunk különféle bizottságokba, ahol már voltak próbálkozások például korára. De ugye nálunk nincs tengerpart, szóval kéze fogható, hogy hogy ha jól emlékszem, volt egy időszakban a zöld kagylóhéj, tehát az arról is annak idején hallottam, igen, hogy... de ipar azt szereti, hogy legyen olcsó, és hmm. minél nagyobb mennyiségben is azért tudjuk tartani azt a ö, standard elem mert ugye tojáshéj még azért is jó, hogy nagyon sok a magnézium és stroncium benne, ami elősegíti ezt a csontosodást, és csúnyán mondva kinyírja a baktériumokat, amik ott gyulladást okozhatnának. Úgyhogy különböző, amit mondjuk szintetikus úton sokkal nehezebb bevinni ilyen nagy arányban. Megvan a természet adta, ki kell használni, és ez egy olcsó technológia. Úgyhogy innen jött az ötlet. Uh -huh. é, ezt. Azt gondolom, hogy elképesztő mennyiségű tojáshéj kell hozzá. Honnan lehet ezt összeszedni, összegyűjteni? Nem kell olyan sok, mert az anyagból azért van mennyiség, egy 100 g tojáshéjból 100 g implantátumanyag azért az sok mindenre elég, de nagymamám kezdte ezt gyűjteni, még egy felvidéki kis faluban élt, ott az egy nagyon elterjedt. Hozzájárulása volt a kutatónkot, mert ők adták az alapanyagot, de például Magyarországon is megjelentünk több médiába, és azóta hölgyek hordják fel nekünk különféle szárított formában a tojáséját, úgyhogy magyar háztartásokból kapjuk uh -huh. az alapanyagot elég nagy mennyiségben. Aha. Igen, ezzel nem lesz gond. Akkor már csak egy kérdésem van, hogy ugye a, a tojás és tojás között óriási különbségek vannak, nem mindegy, hogy egy kapirgálós háztályi tyúktojásról van szó, vagy pedig az úgynevezett tojásgyárakban született tojásokról. Van különbség, vagy mind a kettő egyformán használható erre a célra? Abszolút, bevizsgált. is bábornával dolgoztunk együtt ugye ott nagyban megy a tojáshé, nincs nagy különbség a uh -huh. szempontunkból, ha feldolgozzuk, hőkezeljük és ugyanazt az eljárást alkalmazzuk a háztái vagy ipari tojásra végeredmény szinte ugyan. Uh -huh. Mondta, hogy koreaiak ezt már alkalmazzák, illetve ugye már több sikeres beavatkozásuk volt ezzel a dologgal. Várható mostanában ezzel kapcsolatban valami áttörés, amikor azt lehet mondani, hogy ez, ez az egész világon elterjed, technológia lehet? Dolgoztunk rajta, volt egy nagy FP7-es pályázatunk, amit Magyarországon én vezettem, itt a svájci Matisz dolgoztunk, hogy az uniós szabályok kicsit szigorúbbak, vagy inkább azt mondanom mások, és itt bevezetni egy új implantátumot, vagy egy, egy olyan emberbe beültethető anyagot, azért oda kell egy 6 év, 7 év. Uh -huh. Meg az eredmények. De gondolom a lobbival is, a... az ellenlobbival is meg kell küzdeni. Hát igen, ez már nem az én feladatom, én dolgom, amit tényleg megcsinálok. Az anyag kész van, ezen már nem újjon, csak most be kéne vezetni ugye az iparba. Igen, igen, igen. Igen, itt azért a lobby az egy erős dolog, de hát ezt én már nem tudom befolyásolni, mi megtettük, amit anyagtudományi szempontból meg lehet érte ki készültem a beszélgetésre azt az előadását, amit most tartott novemberben, illetve a tavalyi év novemberében a TEDx Liberty Bridge Woman konferencián, ahol arról beszélt, hogy egyet kutatónak lenni jó, másrészt pedig arról, hogy hát lányok, gyere ti is kutatónak, és anyák, ne féljetek a lányotokat kutatónak engedni, mert hogy ez egy izgalmas életforma, de az is feltűnt, hogy elmondta, hogy amikor készítették fel az előadása, akkor a kócsa azt mondta, hogy véletlenül ki nem mondja azt, hogy trasmissziós elektromikroszkópia. Tehát hogy is vagyunk ezzel, hogy a korlátlan lehetőségek világában élünk? Bármi lehet egy nőből, csak véletlenül nem mondjunk olyan szavakat, amit mások nehezen értenek? Igen, a kócsom arra gondolt, hogy elérztem a hallgatóságot, ha túl bonyolult szakmai szavakat viszek bele az előadásomba. Mi kutatók azért néha nagyon egy egységben gondolkodunk, és a szakmában, akik otthon vannak, szinte más nyelven beszélünk, és ugye arra próbálták felkészíteni, hogy emberi nyelven el tudja mondani, hogy mivel is foglalkozunk. Erre utalt a kócsom azzal, hogy ne mondjam, hogy transmissziós elektromikroszkópia. Viszont ez is benne van abban a dologban, hogy ön is mutatta, hogy 13 kitüntetettből például egyetlen egy nő volt a brójai plakett átadásakor. Azért még nagyon el vagyunk maradva abban, hogy nők ugyanolyan szerepet tölthessenek be vezető pozíciókban, bizonyos szakterületek, kutatói között. Igen, ez egy állandó küzdelem. De sokszor mondják, hogy feministák vagyunk, de nem erről van szó, én is családanya vagyok, férjezett, hanem inkább arról van szó, hogy nagyon kevés a hölgy, aki még az egyetemen, ha el is végzi az egyetemet, és megcsinálja a phd ét ugye ez az első lépés ahhoz, hogy valaki kutató legyen, nem nagyon maradnak tovább a szakmában. Nagy doktori, akadémikus, ugye kutatóri karriert nézük, ezek meg már egyáltalán én női hiány van, pedig uh, sokszor igazából a lányokban is hiba van, mert nem elég céltudatosak, vagy nem hiszik el, hogy ők ezt meg tudnák csinálni. És akkor próbálunk példákat mutatni Magyarországon is, hogy lehet ezt, lehet ez gyerekek mellett, lehet ez család mellett, és uh, igenis a lányok nem különböznek a férfiaktól, szoktam mondani, hogy a kutatásnak nincs neme. Nem ebben van a, a különbség, hanem inkább az élet adottságaiból, tevődik az, hogy kevesebb a hölgy magasabb pozícióban később akár a kutatói karrierlistán inkább a férfiak dominálnak. Lehető mégis csak van egyfajta más gondolkodás, mert például amikor mesélt arról, és azt mondja, hogy meg is kérem, hogy el, mert ez egy nagyon izgalmas és barátságos történet, ahogy a csontpótlót sikerült megalkotniuk, hogy Hát a nagymamája kezdett el tojáshéjakat gyűjteni. Elképzelhető, hogy mondjuk egy férfi kutató nem biztos, hogy elkezd tojáshéjakkal foglalkozni, vagy legalábbis nem biztos, hogy a nagymamát meghallgatja ebben a műfajban. Igen, ez a lányok sokszor más gondolkodási módot visznek be a csapatba. Én is nagyon szeretem, hogyha vegyes csapattal tudok dolgozni, lányok, fiúk egyaránt, mert mindenki egy kicsit másképp áll a problémához, és itt sokkal komplexebb megoldást tudunk találni, akár egy kutatásnál, csontpótlásnál, vagy például a grippenek a kipofogóját is mi fejlesztettük, és ez is egy ilyen nanotechnológiai úton indult a kutatás, kerámia, szilícium nitrit kerámiából indult ki, és itt is azért, ha vegyes a csapat, sokkal több megoldást születik, és könnyebb megtalálni azt, amiből később egy sikeres végtermék, vagy egy sikeres kutatás fejeződik be. Elmondaná ezt a csontpótló kutatást? Mert én nem szeretném ő helyett elmondani. Ja, elmondom. Tegnap volt erről lép szó a műsorban, hogy a férjemnek volt ez az ötlete, hogy a tojáshéjat használjuk fel, nem mondhatom sajátomnak. Én a szerkezetvizsgálattal foglalkoztam, együtt dolgozunk, és uh, itt adódott, hogy uh, honnan szerezünk tojáshéjat. Reggel mindenki megeszi a kis rántottáját, és a Tanyasi tojáshéból próbálkoztunk. Nagymamám uh, egy uh, felvidéki faluban élt, ahol elég nagy volt a munkanélküliség. És például ez is egy ilyen... Uh, kutatás felé irányuló, pozitív gondolkodás volt a kis faluban, hogy mindenki hozzá szeretett volna egy kicsit járulni, és ott kezdtük el gyűjteni a tojáshiat. Ez kiterjedt a kollégáinkra a munkahelyen, és igazából mi ezt a tojáshiat megőröljük, egy portechnológiát használunk őrléssel, nagyon gyorsan, foszforsalval kezeljük, hőkezeljük, és egy csontpótló anyagot tudunk belőle kialakítani, ami megegyezik a csontunknak a szerkezetével. hidroxiapatitnak hívják ezt a kalciumfoszfát fázist, amit mi ebből kinyerünk. Ön említette, hogy felvidékről származik, kipolyságon született. Az iskoláit és az egyetemeit is ott járta, tehát nyilván egyes szlovákul tanult, tehát amikor átköltözött Magyarországra, akkor valószínű, hogy a szakmai nyelvet is, hát nem tudom, újra kellett tanulnia, vagy legalábbis alkalmazkodnia kellett, de hogy van-e különbség például a szlovák és a magyar tudományos élet között? Érzékelte valamilyen különbséget, hogy másképp kell működnie, másképp kell dolgoznia? Nagyon hasonló, főleg itt a visegrádi országokban annyira hasonló a kultúránk, hogy nincs különbség. A nyelvi barriéra az egy dolog volt. Igen, én otthon ugye magyarul beszélünk a szüleimmel, de szlovák egyetemekre jártam, szlovákul végeztem a PhD-met, szlovák tudományos akadémián kezdtem dolgozni, és elkerültem Magyarországra, több állás lehetőség volt Lyontól is, mikroszkóposokat azért elég szépen keresik Európában, de ugye nekem ez közel volt a családhoz, és itt ragadtam. De a laborban angolul beszéltünk, mert szégyen, de nem tudtam megmondani magyarul a mintát, a porlasztást a mikroszkópiai részeknek az egyes magyar elnevezését, és azt nekem újra meg kellett tanulni, mert ugye az angol nyelvet nagyon szépen beszéltem, a szlovákot úgy szintén úgy tanultam, de a magyar nyelven nem tudtam úgy kommunikálni szakmai téren, mint ahogy most ugye már 15 év tapasztalat, ember már nem akadály, de maga a gondolkodás, a kutató stílus, nagyon sok közös pályázatunk van a Szlovák Tudományos Akadémiával, így magában a, a tudományi élet nem különbözik a magyartól. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan alkalmazkodott, aklimatizálódott, vagy amikor áttelepült Magyarországra, akkor voltak még olyan területek, amik gondot jelentettek például a hétköznapi élet során? Ez szerencsére ez, ez nagyon egyszerű, és ugye a kutató azért megszokja, hogy mindig máshol van, én is nem csak Magyarországon tevékenykedtem, és sokat utazunk most is hónaponta, többször vagyok külföldön, oktatunk külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Kutató megszokja ezt az életstílust, beleszokik, hogy bőröntből él, és igazából ez az elejétől fogva, Számomra nem volt nagy gond, és mivel Magyarországon kezdtem a fiatal kutatói karrieremet, így a maga az élet az sokkal egyszerűbb volt, mintha mondjuk Amerikába kezdem, el, ahol teljesen egyedül vagyok. Itt volt most egy héten keresztül velünk, hogy érezte magát? Köszönöm szépen, kiválóan, kiváló műsorvezetők voltak, nagyon jó témákról beszéltünk, úgyhogy én, én nagy élvezet volt minden nap bekapcsolódni a műsorba is. Nagyon köszönöm, hogy gondoltak rám, és be lehetett mutatni azt a területet, amivel én foglalkozom a kutatást. Azt gondolom, hogy a sokak számára azért egy nagyon új terület volt, nem csak azért, mert nyilván a transzmissziós elektromikroszkópiáról kevesen tudnak, és most egy kicsit megtudtuk, de azt is, hogy ennek milyen széles körű a felhasználása, mert számomra megdöbbentő volt, hogy mennyi felé használják azt a szakterületet, amivel ön is foglalkozik. Igen, ezt nem csak az anyagtudományban, orvosoknak, biológusok használják. Minden olyan területen, ahol meg kell ismerni az atomokat és a szerkezetet, így ez egy elég széles skála, és mi is annak örülünk, hogy sokszínű az életünk, mert szinte minden nap más anyagokat vizsgálunk, és más kutatásokkal foglalkozunk. Az ember úgy érzi, hogy kicsit belekóstolhat ebbe abba, így ez a csodás világa. Én örülök, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy ezt a hetet velünk töltött hiszen ez a héten a hét emberrel doktor Balázs Katalin. A, most a többit mondom el, az Európai Kerámia Társaság Magyar Tisztségviselője, Bójai Plakettes és Gyulai Zoltán-díjas mutató. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.